Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud si s ním na cestě, aby ti tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti. Nevídeš o dokud nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši, na začátku všech svaté jsem zapomněl představit oce Stanislava, bohu díky, že můžeme spolu dnes skoncelebrovat. Teď mi dovolte vrátit se k dnešním, dnešním výrokům pána Ježíše, v dnešním evangeliu, které je evangeliem svatého Matouše. Najdete to v páté kapitole od 20. verše. A mimo jiné, tam pán Jiříš říká: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. Tím slovem bratr se myslí člen rodiny, ale my můžeme člen domu. My můžeme ale říct, že to je každý, s kterým jsme jednak spojeni v církvi skrze křest. Je to samozřejmě každý, kdo, s kterým jsme spojeni také přirozenými vazbami. Ale nakonec s naším bratrem či naší sestrou je každý člověk. Protože jsme spojení skrze našeho Tvůrce a v tom nejštěšním slova smyslu samozřejmě. Ne, ne tak ani biblicky. Takže můžeme toto stáhnout na všechny lidi. Hněv je něco, co vede k soudu a nezáleží na tom, ke komu ten hněv směřujeme. Soud, ve smyslu odsouzení, ve smyslu nějakého trestu, tím můžou být myšleny různé věci, ale obecně můžeme říct, že pán Ježíš tento výrok říká jako varování varování nad tím, co ten hněv může přinést do našeho života, co může hněv přinést do našich vztahů a podobně. Sestry a bratři, když se zamyslíme nad tím, že to, co jsme slyšeli, je varování, tak zkusme popřemýšlet, co na to varování řekneme ve své duši, jak na něj budeme reagovat. Pán Ježíš v nás jistě nechce zbudit strach, stresu. od nás se tímto vybídnout k nějakému konkrétnímu pozitivnímu jednání. A opakem eh, hněvu je mírnost, opakem hněvu je také trpělivost. A to jsou dvě vlastnosti, kterými můžeme eh, reagovat na Ježíšovu výzvu, Ježíšovo oherování. Od něj samého si můžeme vyprosit trpělivost a mírnost ve vztazích k sobě, Protože tam to začíná, k lidem kolem sebe a nakonec i k Bohu, k Bohu samému. Protože i tam konec konců někdy cítíme hněv, když se zrovna neděje to, co bychom si představovali. Sestry a bratři, prosme Krista o pravdu s upřímností, o trpělivost a mírnost. Prosme také o schopnost odpouštět, a to zvlášť v této době.